В середній смузі України вони вже помітно зміняються на користь південних. А на півдні, на Катеринославщині, Херсонщині, а особливо на Кубані, ми майже не зустрічаємо вже отих старовинних форм. А замість них знаходимо форми цілком нові, взагалі довершено прогресивні, культурні, європейські по суті але вони мають свій оригінальний відтінок. Елементи цих нових форм вказують на те, що еволюція йде не з північних культурних центрів, а базується на тому, що цілком незалежно від названих центрів склалося та досягло свого максимуму на півдні під впливом чинників загальноєвропейської культури. Вертаючись до оброблення ґрунту, слід сказати ще хоч кілька слів про городи та садки. А в дуже далекі часи, коли Київська Русь ще тільки прочищала собі місце в лісах, городина та овочі були дуже рідкі. Їх треба було привозити від греків. Але у князівський період а вже згадуються лаврські городи та городники, що садили гарбузи, фасолю, часник та цибулю. Сіяли мак тощо. У печерських чинців були й сади дерева плодовита. Мабуть, на початках все це було в дуже незначному розмірі. Але явна річ було цього тут більше і траплялося воно частіше, ніж на північно-східній Русі. У козацький період ми вже знаходимо пишний розквіт городництва та садівництва по цілій Україні. Павло Алепський, описуючи свою подоріж через Україну, з захопленням говорить про розкішні просторі Лаврські сади, що тяглися вздовж цілої дороги від Василькова до Києва що їм числа нема, що в них росли у призвіллі вишні, сливи, абрикоси, горіхи та шовковиці та виноградні лози. Лозиці давали вино темно-червоне, що його розвозили з цього монастиря, Київської лаври, до всіх церков козацької землі. Це багатство насади не було, однак, привілеєм самих тільки печерських ченців, а спостерігав його Павло Алепський скрізь. Кожна хата у козацькій землі оточена садками огорожа з вишень, слив та інших дерев, а земля засаджена капустою, моркою, редькою, петрушкою, латуком тощо. Ця закоханість українців у садках та городах, що її запримітив антиохійський подорожній, села, що літом просто потопають в садках, це й досі ще є етнографічною рисою, що різко відзначає українців від великоросів. Бо великоруські села вражають відсутністю всякої зелені і навпаки наближає українців до південних славян, що їх хати також оточені квітами та деревами. Але на Україні справа не обмежується самими садками навколо хати. При найменшій земельній спроможності українці завжди заводили і заводять сади навіть поза межами обійстя, головним чином на лісових полянах. Ціла частина Чернігівщини на південь Одесни, як свідчить Русов, укрита суцільними овочевими садами, що в добрий рік дають дуже значний прибуток. Те саме бачимо і на Полтавщині, де тільки три села Зіньківського повіту самі постачали щороку на ринок понад півтора мільйони самих тільки яблук. Поділля ще багаче на овочі. Щороку виряджає цілі потяги сушні до Києва, Петербурга та Варшави. Навіть на Волині